Cugetări. Orice înălțare este dureroasă, orice transformare este suferință. Cedrul se hrănește cu tina Pământului, dar o transformă în frunziș des, care cade la rândul lui, se hrănește cu soare. Fiecare sufere cât simte, și mai ales, cât înțelege. Molipsirea sufletească se face numai între suflete de același fel. Săgeata adevărului se înfige în tine. Minciuna ce ți s-a aruncat cade în noroi la picioarele tale. Cineva care nu te-a văzut decât mâncând e în stare să spună că nu faci nimic în viața ta decât să mănânci așa cel care cunoaște numai o parte din opera ta asigură cu jurământ că nu poți fi altul. Cel mai desăvârșit cavaler e acela care luptă și împotriva nedreptății pe care a săvârșit-o el. Poți critica la altul defectele tale, fiindcă pe acelea le cunoști mai bine. Ispititor nu înseamnă întotdeauna frumos. Un sfârșit bun e mai rar decât începutul cel bun. Dacă vei da odată mai mult decât ce ți se cere, nu ți se va mai primi niciodată tocmai cât dorești. Elefantul nu e fiară pentru că strivește la fiecare pas câteva furnici. Cel mai bun sfat e acela pe care îl urmează și cine ți-l dă. Nu hrăni câinele de pripas, ci fă să se întoarcă acasă la dânsul. Lumii nu-i pasă ce crezi tu, ci numai ce ai descoperit tu și poate să-i folosească ei. Să te întrebi ce-ai greșit în ziua când vei vedea că nu mai ai dușmani. Fă întâi datoria ta și apoi datoria celor ce nu și-au făcut-o. Natura nu e curată, e pură. Autor Nicolae Iorga Lectura Maia Martin